acudit de l'Anaís, com vulguis. Gràcies, gràcies. Veure, és un d'aquests de... Ah, ah, ah, no, encara no és. No, el és que és vist... més, tard, més ah, vale, vale. tard. Posa, posa Riem, més tard. Sisplau, Anaís. Ah, ah, és un d'aquests, un altre del Sobre el taló, no? Doncs Sobre el taló ja es va un tiu no? Que, que va repartint tripis al, als tios, no? Vinga, vinga, vinga. I va repartint, repartint. Estany el taló. Com es diu el cantant? Com. Tomeu, penya! Tomeu, penya! Ha, ha, ha, ha, Què, què què bo, bo m'ha agradat. Ha, ha. fa aquests, ha, aquesta merda de guions? Eh? Qui fa els guions, aquests? Ens sembla... Al bueno, barcari, un cop? Sí, un altre cop al barcari. Gràcies, Sanaís, i ara sí, és el torn de que en Ferran... Ja, ja s'ha acabat. Ah, el... perdó. Sí, de que en Ferran ens presenti la seva secció variable. Endavant. Oh, eh, eh, eh necessitem una, cap una capçalera aquí, eh? apunta -ho. Bueno, cap sí, capçalera mm. Ferran. Vale. vale. Ja està. Txan, txan, txan, txan. Benvinguts a la secció variable. Avui vull parlar de música. Però no de música en si, no cantants frics, com la passada la Natàlia, que no es porta frics. Que, a veure, jo la veritat, aquesta secció la vaig pensar l'altre dia perquè, escoltant el top 10 vaig dir, hòstia, què macos els frics, Què bé escriuen les cançons i sobretot quines lletres, quines poesies, quines coses, més magues, madre, madre, oh, oh, sí. Val? I llavors vaig dir... Clar, que ha quedat clar. Anem a okay. mirar com escriuen les cançons els Beatles. Per què? Hòstia, no sé. Per no ah. ah, pensava que... No, clar, no ah, sé. Ah, sí, si fos no... una pregunta retòrica. Sí. Sense resposta. S bueno, potser jo estava buscant una resposta, però no la tenia així. Ah. Sí, re retòrica, queda retòrica. molt interessant això. Retòrica, vale. Vale. Com deia els Beatles. Els Beatles són la gent en anglesa que va cantar un... fa uns quants anys, tenien uns pèls i tal. I, bueno, feien les cançons que estaven bé, la gent ballava i tal, però escrivien unes merdes de cançons que ara les veurem. Comencem amb el Can't buy me love. Lounge, can't buy me love. Money a veure, anem a analitzar aquesta cançó. Uh -huh. Diu, la traducció diu: "Et compraran un anell de diamants, amiga meva, si això et fa sentir bé." No em preocupo, gaire de la pasta. Aviam, aquest era un motivat de la vida, era un xulo, era un xulo piscines, un boques que després segur que no tenia un puto duro, oi no? Segur que la Naís se trobat amb molts. I que ho feia només per lligar-se a la pava, oi? Molts, molts. Però nem més endavant de la cançó. Després diu, et donaré tot el que pugui donar-te si em dius que també m'estimes. Cony, eh! Aquí li posa aquí una... Uh, uh, li està dient... Si m'estimes tot. dono. Què està que, És que està... condicions, i està volant condicions. Dius, ah. Si no m'estimes no t'ho dono. Aquí ja dius, cony, rata, rata. Això, jo, jo veig així com trueque, no? Com una mica de... Sí, si tu o em dones no? això t'ho dono. Ah, dono. Ah, fill de puta. Dic, llavors diu, potser ho tinc gaire per donar-te, però el que tinc t'ho donaré. Oh, algo maco. Però diu, cony, diu abans, diu abans, que dius això i quedes com un senyor. Però clar, després torna a dir, amb sudar la pasta i ja jo tinc una pasta del coupon, dius, coñ, una cosa no t'està sortint bé. Es pensa que la tia li començarà a dir, oh sí o oh, sí, follem" i li, després li diu, "No, no, no, no, torna-me donas dies a mans, que és com a estar." Sí, m'estica enrullant, tu dius, "És molt mal aquesta cançó." Prèsiós. Llavors, abans de que digui, eh, que li tornis de als de mans que li està donant aquí a la primera línia, diu, "Calla, li diu una altra frase, que diu, "Dig que que no necessitas una llet de mans, di que estaré sedis fet." i diguem que vols aquella classe de coses que els diners simplement no poden comprar. dius, conyo, I, això... I no doncs perquè t'has estat tota la, la cançó, perdó, que parlo en català, dient que compra, eh, et compra un, una neila de mans, no ho entenc. Però després arriba a aquesta conclusió? Ja t'ho he, he, ja he dit, no, si és com abans, eh, li dius això a les dues, primeres, les dues últimes frases i que és com un senyor, quedes aquí com un rei, te la lligas, te la portes al llit i folles. Però clar... A mi em això i sense cantar-me això, eh, jo me l'emporto. Eh, continuem. Sa sí, segur que la cançó aquesta no el va de gaire però a mínim li va una pasta, que segur li va poder comprar les diamants als altres. Però bueno, seguim. Els Beatles, com deia, uh -huh. eh, van ser composintors del All My Loving. Nay no, nay no, nay eh, Aquesta? Bueno, sí, els esmanolos, però també ah. en serveix. O Everybody's got something to hide, except for me and my monkey. Com es nota que tens first. S bueno, sí, no sé on està, però sí. Que aviam, vindria ser com... Tothom té alguna cosa maca excepte jo i el meu mico. Ah. Amb aquest títol segur que era una ah. gran cançó. No n'hi vaig escoltar ah. perquè em feia paresa. Mandra. També tenen el de... també tenen el de Hercoms de Sants, saps? Eh? Com era? Com era? Com era <ríe> sí, era una gran cançó. Com era Ferran, que no ens ho recordem. Hercoms de Sants. Ja surt, en versió sí, ja, sí. ja surt el sol. Na na xurru, na na. Aquesta, aquesta. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. <ríe> <ríe> Un gran nivell, vas i una, coneixent el teu nivell pels idiomes, ja m'extranyava, Anna, eh, que escollissis una de més complicada. Perdona, eh, però és que els meus profes em diuen que amb el grec i el francès trec molt bona nota. <coughs> Comentaré molt desafortunat, Nis. Bueno, sé que això com si no ho hagués passat, res, i amb una cançó que fàcilment podria entrar... Cant... Podria cantar, perdó, ah, sí. qualsevol que s'hagués cantat sense bàter al vàter. Sense, <susurra> vater... <susurra> <susurra> sense paper de bàter al vàter. Sí, sí. És que l'antemà l'ajuntament a mi. La cançó diu Help. I com que el meu profe opening va dir que es deia ajuda, doncs dic, potser és que demana ajuda. Que està... you know young, La cançó diu... Ajuda, necessito algú. Ajuda, no qualsevol. Clar, qualsevol no, el que li portés el paper de vàter. Ajuda, saps que necessito algú. Ajuda! És... Això per mi que era un missatge pel cabrón que estava ja assegut mirant la tele i dius «cony, porta amb tu el paper de vàter» i de mirar el saló a mi. «Help! Help! Help!» «Ho faré quan estigui te... allà». Vale, sí, allà. la germana diu help, «Help! Cabrón, porta amb el vàter». El... «Ai, el vàter, el paper, el paper. El, el paper, Sí. Aviam, la cosa està en que a l'època dels mons pares, que és quan va sortir aquesta cançó, hi havia un home que es deia Tony Ronald, que va fer una cançó que es deia «Help, ajuda que era en plan el nom en anglès i la traducció per si era així una miqueta curtets, que, més, es podia aplicar en aquesta conversa, aquest, eh, que m'he quedat sense paper de vàter... Sí, eh, que m'he quedat sense paper de vàter. Mentre s'estava cagant, ajuda'm. Escolta'm. la mano de un hermano. La mano de hermano, La mano de un hermano, marrano, que eres un marrano. Sí. Per sort, aquest home no va tenir gaire èxit i és un d'aquells que, com a molts són els programes d'aquells d'estiu, de la U, que fan pas diallos. Però, bueno, seguim amb els Beatles, que són els que estaven parlant, i és que tenen grans tornades amb una gran riquesa lírica. Aquestes lletres amb un gran sentiment. A mi particularment, la que més m'agrada és la d'aquesta. <susurra> Quina poesia. Oi que sí. Tradueix malac que no l'entès. Sí, diu. Faça traducció. Vale. Na na na na na na na. És una cosa profunda, eh. Molta, sí. Ara ara se'ocupo jo. Sí, sabu. Na na un nada, está un nada. Na. Patona. Ai, sembla no, una. No, Natàlia, ha Per la pròxima demà, setmana ho portes a pres. Sí, vale. la còpia 50 cops. Vale. Els Beatles, com deia, eren uns cracks. O uns crackers. Sí, no sé. Crackers són les galletes aquelles, estan boníssim. No, els crackers no són aquells que estan a l'ordinador i posen virus. Hackers, hackers. Ah, vale. No, crackers també, si no sé. Aviam, els Beatles eren uns cracks. O uns crackers. Va, o uns home. cracks. I dic que ho eren perquè, no perquè morissin alguns d'ells, ja sabem que alguno el van matar i tal, Uh -huh. sinó perquè va arribar les drogues a la seva vida, i els van fer molt de mar. Un gran exemple va ser I am the walrus, traduït com jo soc la mossa". La cançó, Jo sóc la Morsa, parla d'una història que no he pogut escriure, que diu, jo sóc ell, tu ets ell i tu ets jo. I tots som a la vegada, mira com corren com porcs davant d'un rifle, mira com volen, estic plorant. Drogues, està clar, eh? Sí, drogues. Sí, cabros, no esteu plorant, us esteu drogant, sincerament. Eh, bici, jo vull que em col·loquen així, eh? Sí, prova els de Maria, està molt bé. Jo espero que d'aquesta cançó no me'l tractessin cap Morsa, i bé... Doncs jo dir una cosa, eh? A mi m'agrada una que té frases així en xinès. Anaïs no entenen cap en xinès. Que sí, que sí, com que no, mira. Diu... o oh, di, obla oh, da, time goes on, bye. Ho feu així. Però això no és xino, és anglès? Que no, que no. Time goes on, Bye. Goes on. Bé, fins, <ríe> va, fins aquí la classe així. magistral vale, vale. de l'Anaïs i sobre les lletres de les cançons d'esbilets. Japones no és, perquè jo sé japonès, això no és, és xino. Ja he dit xino, no? Xino. xino, xino, xino. Ho has dit tu, per cert? Sí, sí. Ah, sí, sí. Fins aquí la magistra de classe de llengües de I si vols més informació, truca al Genkato, 012. La Bet ho fa mi, molt millor. No, que va, ella sense rastes ja ni tan sols canta bé. Que vols que faci bé un anunci? Ferran, la vet canta malament, bé, és igual. Ara ha arribat el moment d'acomiadar-nos, però abans... Vols dir alguna més, Ferran? No, no, jo crec que ja puc acomiadar-me jo a dir un o alguna cosa així, o... Vinga, pues... Va, us, ens podeu escriure a l'adreça de correu electrònica elqvedespress.gmail.com O també podeu visitar el nostre blog elqvedespress.wordpress.com oh. Wordpress amb dues s eh? On trobareu les notícies que utilitzem per fer el programa. A més, el blog trobareu enllaços per seguir-nos al Facebook i al Twitter. I també un altre enllaç per crear una llista compartida de música a l'Spotify, on està tota la música que fem servir, de les sintonies com les cançons de les pauses musicals. M'agrada perquè mentre fas això amb, amb aquest tonet de veu vas acariciar en la taula. És no que has de fer dir... si no, no, no, no, no, no es entro. Es posa en situació. No eh, posa. Jo com que pingejo sempre... <ríe> Molt bé, doncs posem, va, posem ja la sintonia sí. d'acomiad. Vinga. Ara no toca dir la freta, oi? ¿eh? Clara, com sempre. Ah, ja m'ho conecc. Qué inteligent és. A ver, que esto es muy Labios de fresa, ojos de chocolate, piel de miel. Con estos ingredientes tu madre hizo el mejor pastel. Oh, oh qué, bonito. qué bonito. Bonito del norte. Sí. Sí. Mole. D'on s'ha aquesta cosa tan maca que ara us ha dit la Naïs? us diem adéu. adeu. Adéu. adéu. <laughs> Ens reiem la setmana que ve i recordeu mirar la vida amb molt d'humor. Adéu. Oh, sí, adéu. Adéu. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dubs, don't be silly chums. Just push your lips and whistle, that's the thing.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 and they'll never